Повна тиша. Може, заснув? СД може терпіти її існування, тільки приймаючи до уваги особистості її протектората, митрополита Шептицького і президента Левицького. Обоє вони пережили більшовицькі часи. Шептицький був царським в'язним, Левицький – більшовицьким. Вони користуються загальною повагою. «Германський народ не хоче показати себе гіршим, ніж більшовики!» «Повнені синітниця! Коли це ми рівнялися на більшовиків?» «Але Гітлер мовчить. Напевно, таки спить?» «Треба швидше дочитати, поки не прокинувся». І Розенберг скоромовкою закінчив. «Але СД попереджає, що в разі надзвичайної діяльності Ради її буде розпущено» а порушників притягнуто до відповідальності. Ну, зараз буде тайфун. І справді, Гітлер скочив, підбіг до Розенберга, двома руками почав тиснути руку. Чудово, Альфреде, чудово! Самий факт виголошення цієї суверенної держави вже є надзвичайним і вартим суворого покарання, повернувся до Гімлера. Можете розпочинати, Генріх? І розкажіть мені заразом про українські військові формування. Гімлер скривився. Вони є незначні міфюре як у воєнному, так і у політичному відношенні. Сформовано дружину українських націоналістів Дун. Особисто я вважаю, що її слід негайно розігнати і заарештувати командний склад. Чому, Генріх? здивувався Гітлер. Ви самі доповідали мені, що непогано виявили себе батальйони Нахтігаль і Роланд. Так, мій фюрер, кисло підтвердив Гімлер. У каральних акціях вони непогані, але у воєнному відношенні ні Нахтігаль, ні Роланд не мають жодної цінності. І знову почався теніс. Гітлер забігав кабінетом. Подача зліва. Ви помиляєтесь, Генріх? Вони мають величезну цінність. Подача справа. Ну, Вони мають величезну цінність хоча б тому, що демонструють волю українського народу. І ще одна подача зліва. У Розенберга вже боліла шия крутити головою. Цей народ бажає співпрацювати з нами. Він підтримує новий порядок. Несподівано м'яч перехопив Гімлер. Так, мій фюре, підтримує, але чи потрібні нам солдати за кожним кроком яких треба стежити, на яких не можна покластися. До Шухевича, наприклад, представлено оберлейтенанта Оберлендера, до побігущого Ріхарда Ярого. Особисто я, мій фюре, ні Шухевичу, ні Бандері, ні лебедю не довіряю. Гітлер вже не бігав, а уважно слухав Гіммлера, сидячи у фотелі. «А Мельнику ви довіряєте?» – запитав він. Дуже прихильно наставлений до нього». «Так, мій фюрере», – погодився Гіммлер. «Полковник Мельник – наш давній симпатик, але Бандера всіляко перешкоджав його керівництву озброєними формуваннями ООН. А звідки Бандера?» «Перешкоджає! З табору?» – несподівано засміявся Гітлер. «Тоді давайте розстріляємо начальника табору!» Задоволений своїм жартом, а він довго реготав. І вони теж намагалися засміятися. Однак Гіблер наполягав на своєму. «Запевняю вас, мій фюрери, українців не цікавлять інтереси Рейху. Вони переслідують свої цілі». «Які?» – здивувався Гітлер. «Вони жадають незалежності, мій фюрере, самостійності, як вони кажуть». Цього разу Гітлер реготав так голосно, що вони з Гімлером змушені були його підтримати. Але, як завжди, сміх раптом урвався, і Гітлер почав пишномовно ніби на стадіоні перед багатотисячним натовпом, виголошувати. Задля блага німецької політики нам слід всіляко підтримувати напруження у стосунках між поляками і українцями. Ті 4 чи 5 мільйонів українців, що мешкають у Галіції, дуже важливі, як противага полякам.